Наші вороги змінюють один одного, а ми все міркуємо, що краще переспати з ворогом чи лизати йому чоботи. Перевівши подих, Клавдія Огром'як заговорила з ліжка вже спокійніше. А що ви зробите? Не було й не мав мені патріотизму. Я народилася такою. Мене не запишете до підпілля. І не покличете до повстання, бо я хочу дармової розкоші і красивого, легкого життя. І таких людей багато. У світі і серед нас їх тьмать муща. Такий, як і я, коли хочете знати, є легкою поживою для будь-якого окупанта. Була в мене колись подруга Орися, пішла в ліс і стріляла в них. Вона із кубкою собі подібних мерзла в сирих ямах, щоб потім вилазити і мстити. Прожила праведне життя. Бо хоч і сказано в писанні «не убий», воювала зі злом, розумієте? А це велика різниця. Воювати з дияволом. Ви тільки вдумайтеся. Для цього потрібен великий страх, і велика відвага. І велике розуміння усіх його личин, щоб знати, куди стріляти. Що таке ми зі Світланкою? Просто сміття на його шляху. А ми ж то, в принципі, теж були проти сатани. Ми просто хотіли вирвати з його кіхтів оту бідну жидівочку. Оту чисту, безгрішну істоту, яка... Я вже тепер думаю, що вона, мабуть, так спокутувала за гріхи свого оточення. Вона бідна, згоріла, як бенгальський вогонь. Її розтоптали в такому віці, коли ще навіть не розквітла, ще не стала з рожевого пуп'янка розкішною квіткою, а могла б прикрашати світ, могла б робити добро, щоб якось вимолити в Бога прощення за ту купу багнюки, серед якої розцвіла. Інше діло – Орися. Та стріляла дияволу прямо в серце. Та кидала в його пельку, заюшену кров'ю наших людей, гранати, щоб та ненасить врешті нажерлася. А ви читали Святе Писання? Якщо читали, то знайте. Ото вона взяла свій хрест і понесла на гору. І ото ми стоїмо на узбіччях і кричимо: розіпни, щоб її прибили цвяхами до хреста. І ото вам притча для роздумів про ворогів. Про тих ворогів, котрі вороги для самих себе. Ви прочитайте Писання. Там є й про нас зі світєю і про бідну Рейклу. І про вас теж є. Паралізована урувала свою мову і перевела подих. Ви тільки подивіться, як звело нас таких різних на одній вулиці. І як ми вийшли з того дитинства у світ, і які дороги нам судилися. Серед тих подруг я часом заздрю Орисі. Бо її дорога збулася, і життя збулося. Воно, як небесний вогонь, освітило і зігріло нас. І вже мені від того простіше. Мені стає легше від думки, що десь є кращі люди. Розумієте? Кращі є безкорисливі що за їхнім світлом не так помітне оте наше брудне існування. А часом? Ні, не заздрю, Орисі Кириченко. Коли подумаю, кого вона привела у світ, хочеться вовком вити. Це несправедливо. Так не повинно бути. Орися не могла таке заслужити в Бога. Не могла. «Ви вірите в Бога?» – почулося тихе запитання. «Ні, не вірю. Знаю, що він є, але не вірю, бо… бо якби вірила, то певно прожила б інакше». Микола Трохимович міг би побитися об заклад, що Клавдію Огром'як вивезли саме цією автомашиною. Сіро-голуба Буда стояла одним колесом у калюжі, а іншого просто не було. Хтось уночі, очевидно, вкрав його. А попереду, там, куди дивився округлий капот газона, зяяв проломом паркан із частково розікрадених бетонних блоків і саме туди вела добре в'їжджена колія. Справді, навіщо брати путівку, обминати склади, їхати повз вахту, повз балакучу тітку в будь при воротах. Коли можна гепаючи казенними амортизаторами вибратися на ґрунтівку, що за огорожею і